Джордж Мартін. Пісня «Льоду та вогню». Книга перша. «Гра престолів». Джон. Джон повільно піднімався сходами. Намагаючись не думати, що ступає ними, може статися восстання за життя. Привид мовчки трусив поряд. Зовні крізь замкову браму вихором залітав сніг. У дворі стояв галас і безлад. Але всередині товстих кам'яних стін було тепло і тихо. Занадто тихо, як на Джона. Він зупинився перед дверима і постояв, збираючи докупи сміливість. Привід тицнувся писком йому в руку, від чого Джон відчув полегшення, випростався і увійшов до кімнати. Пані Старк сиділа коло ліжка. Вона не відходила звідти ані вдень, ані вночі, майже два тижні, жодної миті не полишаючи брана самого. Їй приносили їжу, горщик… Поставили для неї малу тверду лежанку. Втім, за чутками вона, однак, не спала ані хвилини. Мати годувала брана сама, водою з медом та трав'яною настоянкою, що підтримувала в ньому життя. Вникаючи її, Джон досі так і не зважився відвідати брата, та більше часу чекати не лишилося. Він на мить завагався у дверях, боячись заговорити, боячись наблизитись. Вікно було прочинене, а унизу під ним вив вовк. Привид почув і підняв голову. Пані Старк підвела очі. Якусь мить вона, мов би, його не впізнавала, та нарешті кліпнула очима. «Чого тобі треба?» – запитала вона дивно сухим голосом, без жодних почуттів. «Я прийшов до Брана», – відповів Джон, – «аби попрощатися». Її обличчя застигло. Довге брунатно-руде волосся втратило близькість, сплуталося. Жінка не наче враз постарішала на 20 років. «Ось попрощався. Тепер іди». Якась часточка його воліла б втекти негайно, та він знав, що тоді більше не побачить Брана. Тому Джон зробив непевний крок до кімнати. «Влагаю вас», – мовив він, – у її очах вирухнулося щось холодне. «Я наказала тобі піти», – відповіла вона, – «тобі тут не місце». Колись від такої ласки він утік би, а може й заплакав. Та зараз тільки розлютився. Скоро він стане присяжним братчиком нічної варти, і знатиме небезпеки гірші за Кетлін Таллі Старк. Він мій брат. Може мені покликати сторожу? Кличте, зухвало відповів Джон. Однак не зупините, я все одно його побачу. Він перетнув кімнату, тримаючись від неї по інший бік ліжка, і глянув на Брана. Мати тримала його за руку, схожу на пташину лапу. З нього зійшла уся плоть, шкіра натягнулася на кістках, а ноги під ковдрою вигиналися так, що Джона мало не знудило. Бранові очі глибоко запали у чорні ями, хоч і розплющені, вони геть нічого не бачили. Після падіння він чомусь став менший, наче крихітний листочок, що його перший ліпший сильний вітер віднесе до могили. Та все ж груди, схожі на крихку клітку потрісканих ребер, здіймалися і опускалися рівним глибоким подихом. «Бране», – мовив Джон, – «Вибач, що не зайшов раніше. Я боявся». Він відчував, як щоками котяться сльози, та не зважав. «Не вмирай, Бране, благаю тебе!» «Ми всі чекаємо, коли ти прокинешся. Я, роб, дівчата, усі!» Пані Старк дивилася мовчки, не знімаючи бучу. Джон сприйняв це за згоду. Поза вікном знову завив вовк, той самий, якому Бран досі не дав імені. «Тепер мені час іти», – продовжив Джон. Дядько Бенджан чекає. Я їду з ним на стіну. Мусимо вирушити сьогодні, поки сніг не пішов. Він згадав, як бран радів із майбутньої подорожі. Цього Джон не міг винести. Не мав сили думати, що полишає його отак. Тоді витер сльози, нахилився і легенько поцілував брата в уста. Я прагнула, щоб він залишився тут зі мною, тихо вимовила пані Старк. Джон зиркнув сторожкими очима, та вона не дивилася. Казала так, мов би його взагалі у кімнаті не було. «Я молилася про це», – продовжила вона глухим голосом. Пішла до септу і молилася сім разів до семи божих ликів, щоб нед роздумався і лишив сина зі мною. Часом боги відповідають на молитви. Джон не знав, що сказати. «Ви не винуваті», – вичавив він із себе після ніякової мовчанки. Тепер її очі, повні гіркої отрути, знайшли його. Збав мене від свого прощення, байстрюче. Джон опустив очі, вона колихала бранову руку у своїх. Джон узяв іншу, стиснув пальці, схожі на пташині кісточки. Щасти тобі, мовив він. Вже коло дверей він почув, як його кличуть. Джоне, мовила пані Кетлін. Він мав би не зважати й піти собі, але ж вона ніколи не кликала його на ім'я. Тому Джон повернувся і спіймав такий погляд, не наче вона вперше бачила його обличчя. «Так», – перепитав хлопець. «Це мало б статися з тобою», – мовила вона до нього. Тоді відвернулася до брана і стала плакати, уся здригаючись. Раніше Джон ніколи не бачив її сліз. Дорога на двір здалася дуже довгою. Там галасували, метушилися, накладали вози, виводили, сідлали та запрягали коней. Трохи засніжило і сі прагнули якомога швидше вибратися на шлях. Роб вигукував накази на всі боки посеред цього безладу. Останнім часом він подорослішав, не падіння Брана, та зневіра матері додали йому сили. Сірий вітер був при боці. «Тебе шукає дядько Бенджан», – мовив Роб до Джона. «Хотів виїхати ще годину тому». «Та знаю», – відказав Джон, – «скоро рушимо». Він роздивився навколо, на гамір і безлад. «Виїхати важче, ніж я гадав». «Та я бачу», – відповів Роб. «Він мав сніг у волосі, який танув від тепла тіла. Ти бачив його?» Джон кивнув, не довіряючи голосові. «Він не помре», – мовив Роб. «Я це знаю». «Вас, старків, убити важко», – погодився Джон глухо та стомлено. Похід добра забрав усі його сили. Роб зрозумів, що з ним коїться якась халепа. «Що там моя матір?» «Була дуже ласкава до мене», – відповів Джон. Робові на вид полегшало, він посміхнувся. «Коли побачимося наступного разу, ти будеш весь у чорному». Джон вичавив усмішку у відповідь. «Мені завжди пасував цей колір. Думаєш, скоро трапиться нагода?» «Скоро», – пообіцяв роб. Він притягнув Джона до себе і міцно обійняв. «Бувай, сніговію!» Джон обійняв його у відповідь. «Бувай і ти, старку, подбай пробрана!» «А вже ж!» Вони розчепилися і ніяково зиркнули один на одного. Дядько Бенджен казали прислати тебе до стаїнь, що й не побачу. Нарешті мовив роб. Я ще прощатимуся з однією людиною, відповів Джон. Тоді я тебе не бачив, вирішив роб. Джон залишив його посеред снігу, возів, вовків та коней. Зброярня була поруч. Він забрав звідти свій паконок і пішов накритним мостом до великого кам'янця. Арія поралася у себе в кімнаті, набиваючи більшу за неї начищену деревну скриню. Їй допомагала Німерія. Щойно Ар'я вказувала, бовчиця кидалася через кімнату, хапала в зуби якусь шовковину і тягла до хазяйки. Та коли вона унюхала привида, то сіла на хвіст і гавкнула на нього. Ар'я побачила Джона, затамувала подих, стрибнула на ноги і обхопила тендітними руками його шию. «Я злякалася, що ти вже поїхав», – казала вона. «Мене не випускали, навіть щоб попрощатися». «Що ж ти таке не робила?» – засміявся Джон. Ар'я виплуталася від нього і скривила мармизу. «Та нічого, оце я вкладаюся, а таке різне». Вона махнула на велетенську скриню, повну хіба що на третину, та на одяг розкиданий усією кімнатою. Септа Мордана каже, треба все перескладати. Каже, я не так усе згорнула. Каже, шляхетна південна панна не має кидати одяг до скрині, як жмоти старих ганчірок. То він, за що тебе не випускають, сестричко? Та однак воно все переплутається, відповіла сестра. Кому яке діло, як його згорнули? Вочевидь, септі Мордані є діло, відзначив Джон. До речі, Німерія теж не без вини. Вовчиця мовчки зміряла його темно-золотими очима. Але так воно й на краще. Маю дещо для тебе в дорогу, і це треба вкласти дуже старанно. Її обличчя проясніло. Подарунок? Певна річ, зачини двері. Схвильовано, проте обережно Ар'я визернула до зали. «Німерія, сюди! Вартуй!» Дівчинка полишила вовчицю стерегти непроханих гостей і зачинила двері. До того часу Джон розмотав ганчірки і простягнув їй те, що було всередині. Ар'я широко розплющила очі. «Темні очі, такі самі, як його!» «Це ж меч!» – вимовила вона тихо, ледь дихаючи. Піхви меча були зроблені з м'якої сірої шкіри, на дотик принадної, як гріх. Джон повільно видобув клинка, щоб вона роздивилася його темно-блакитний сталевий блиск. «Це не іграшка», – попередив він. «Стережися, щоб не порізатися, бо краями можна голитися». «Дівчата не голяться», – відказала Ар'я. «Дехто мав би. Чи бачила ти колись септені ноги?» Вона захихотіла, тоді зазначила. «Такий-то «Як ти сама!» – це я замовив його Мікену для тебе. «Такими мечами б'ються брави у Пентосі, Мирі та інших вільних містах. Голови ним не зрубаєш, та дірок наробиш хвацько, якщо рухатися швидко». «А я швидка!» – похвалилася Ар'я. «Маєш вправлятися щодня!» Він вклав меча їй до рук, показав, як тримати і ступив крок назад. «Як почуваєшся? Врівноважений добре?» «Та мабуть!» – відповіла Ар'я. «Тоді перший урок», – мовив Джон, – «штрикай гострим кінцем». Ар'я хльоснула його по руці площиною клинка, удар був болісний, та Джон розлився у посмішці, мов дурник. «Сама знаю, котрим кінцем». Насварилася вона, а тоді по обличчі в неї пробіг сумнів. Септа Мордана його забере. «А от не забере, якщо не знатиме, що ти його маєш», – заперечив Джон. «І з ким мені вправлятися?» — Когось знайдеш, — запевнив Джон. — Король берег — велике місто, воно в тисячу разів більше за зимосіч. — А поки не знайдеш напарника, дивись як б'ються у дворі, — бігай, катайся верхи, зміцнюй себе. І що б ти не робила, Ар'я знала, що буде далі, тому вони закінчили разом. — Не кажи Сансі. Джон скуйовдив їй волосся. — Я сумуватиму за тобою, сестричко. Раптом вона скривилася так, наче збиралася плакати. Шкода, що ти не їдеш з нами. Інколи різні дороги приводять до одного замку. Хто може знати? Йому покращало. Він не збирався давати волю смутку. Ліпше мені вже піти. Примушу дядька Бенджена чекати ще довше і перший свій рік на стіні виносити монічні горщики за всіма братчиками. Ар'я ринула до нього, щоб востаннє обійняти. Спершу меча поклади, засміявся Джон. Вона обережно відклала зброю у бік, а тоді засипала брата поцілунками. Коли він обернувся, щоб іти, вона вже знову схопила меча до рук, випробовуючи його рівновагу. «Трохи не забув», – мовив Джон до сестри, – «усі найкращі мечі мають імена». «Як лід», – згадала вона. «Тоді подивилася на клинок у себе в руці. А яке ім'я має цей? А ну, кажи». «Хіба сама не вгадаєш?» – піддражнив Джон. «Твоя найулюбленіша річ». Спершу Ар'я спантиличилася, потім швидко втямила, і вони з братом вигукнули разом. Голка! Пам'ять про її сміх зігрівала Джона у довгій подорожі на північ.